Salme 5 Til dirigenten for en nehilot, en sang med musikkledsagelse av David. Lytt, Jehova, til mine ord. Forstå mine sukk. Gi akt på lyden av mitt rop om hjelp, min konge og min Gud, for til deg berer jeg. Jehova, om morgenen skal du høre min røst. Om morgenen skal jeg vende meg til deg og holde utsik for du er ikke en Gud som finner behag i ondskap. Ingen som er ond får noensinne bo hos deg. Ingen skrythalser får stille seg fram for dine øyne. Du hater alle som praktiserer det som er skadelig. Du skal tilintetgjøre dem som taler løgn. Jehova avskyr en mann som utgyter blod og er svikefull. Jeg for min del skal ved din store kjærlige godhet gå inn i ditt hus. Jeg skal bøye mig mot ditt hellige tempel i frykt for dig. Jehova, led mig i din rettferdighet på grunn av mine fiender. Gjør din vei jevn foran mig. For i deres munn er det ikke noe pålitelig. Deres indre volder bare ulykke. Deres strupe er et åpnet gravsted. En glatt tunge bruker de. Gud skal visselig kjenne dem skyldige. De skal falle på grunn av sine egne råd. La dem drives bort i sine mange overtredelser, for de har gjort opprør mot deg. Men alle de som tar sin tilflukt til deg, skal fryde seg. Til uavgrenset tid skal de rope av glede. Og du skal sperre adgangen til dem, og de som elsker ditt navn, skal juble i deg. For du, Jehova, skal velsigne den rettferdige. Som et stort skall skal du omgi ham med godkjennelse.